Josepa Amendizabal zaldibian. Etarren ama hurrikariek bakea dute merezi, bihotzi kara izugarrian dardaraz baitira bizi. Etarren amek asko sufritzen dute. Andre hauen bihotzean kabitzen da munduko min guztia. Aitak lemoako frentean hil zizkieten, nebak gartzelatik deserrira ibili zaizkie barreiu, eta orain semeak kamioetan erortzen zaizkie zerraldo. Etarren amek, asko sufritzen dute semeak hiltzen dizkietenean, eta batez ere, semeek hiltzen dutenean.